«І це твоя відповідь?» – ображено спитав чоловік. «На моє зізнання ти вилаялася?» «Ти знаєш, що я тебе люблю?» «Так». Він зрозумів це, коли після другої ночі Діана зізналася, що боялася поворушитися в їхньому тісному ліжку, щоб не розбудити його. Так і лежала у нього на плечі і дивилася на нього. Він запевнив її, що поруч із ними можна танцювати та співати. Він не прокинеться. Але це було так зворушливо, що Жерар зовсім розчулився. «А ти не хочеш це почути?» – поцікавилася Діана. «Я хотів би іншого підтвердження твоїх почуттів», – він пригорнув її. «Я більше вірю діям, ніж словам». Висловлювати почуття для Жерара було найважчим випробуванням. До того ж, коли вона була поруч і він міг торкатися її шкіри, бачив кожну рису її тіла, відчував її бажання та близькість, усі слова вивітрювалися з його голови. «Я б розчинився у тобі», – шепотів він. Сила його почуттів приваблювала і водночас лякала Діану вогонь його пристрасті розпалював і опікав. У спальні він був найніжніших з коханців, найжадібніший і найуважніший, а в буденному житті залишався тим самим стримано-іронічним чоловіком, більше схожим на опікуна, ніж на коханця. Із перших днів їхнього роману Діана зрозуміла, що з Жераром, не буде більше романтичних прогулянок під місячним небом і поцілунків під вишнею у цвіту. Він одразу захопив її тіло і зачинив у своїй кімнаті, ривнуючи до кожного, хто наближався до неї. Він не дозволяв їй мати навіть подруг, а чоловіків і зовсім викреслив із знайомих. Він не виходив з нею у світ, бо не хотів ділитися нею і марнувати час на балачки. Діана теж не прагнула товариства. Її цілком влаштовував світ для двох, обмежений стінами їхньої квартири. Тут усе було зрозумілим та надавало впевненості. А поза межами дому був великий, незбагненний старий світ з його традиціями та пріоритетами. Жінка розуміла, що так не може бути до віку, і коли починала думати про майбутнє, журилася. Жерару здавалося, що вона із ним нудьгує, що він починає її обридати. Він боявся втратити її. А що запропонувати жінці, щоб вона залишилася? Він почав здалеку. Я скочив за домом Діану. Поїхали до Франції. У твоє містечко? Розгублено запитала вона. Так, там тихо, нелюдно, охайно. Він подумав і виправився. Так було до війни. Але тобі має сподобатися. Діана не була у цьому впевнена. Маленькі містечка усюди одинакові. Консервативні та підозрілі до нових облич. Якщо у великому місті можна було загубитися в байдужому натовпі, то у маленькому... Це було неможливо. Там не пройдеш головною вулицею, не зустрівши когось знайомого. Там усі знають тебе з пельшок і звідкись пронюхують про кожний твій крок. У таких містах сьогодні дівчина проходить з хлопцем під руку, а завтра сусіди готуються до їхнього весілля. «Що таке?» – помітив її збентеження Жерар. «Ти не хочеш їхати?» «Правду кажучи, ні. Моя дружина загинула. Я буду її завжди пам'ятати. Але люблю тебе», Жерар пояснював її відмову ревнощами до його минулого. «А всі інші зрозуміють тебе?» «А навіщо нам інші?» Він притягнув її до себе. «Хіба нам погано вдвох? Але так не може бути завжди», відхилилася вона. «Колись ти захочеш познайомити мене зі своїм світом. І що ти їм усім скажеш? Навряд чи правду, а жити в брехні я не хочу». «Гаразд, ми нікуди не поїдемо», – надиво легко погодився Жерар. Йому ніколи й на думку не спадало, що його кохана теж через своє минуле. Усе, що трапилося до їхньої зустрічі, для нього не існувало. Він любив її і тому вона була найкраща. Діана відчула, як сльози стискають їй горло. Останнім часом в неї був дуже мінливий настрій, і найменша образа доводила її до розпачу. «Буде усе, як ти хочеш, Люба», – заспокоїв він. Його спокійний голос, його рух, яким він обійняв її, остаточно роздратували жінку. «А що, як я не знаю, чого я хочу?» – ледь не крикнула вона. «Це в тебе є робота, друзі, дім, плани, а в мене нічого. Я навіть не маю права вийти без тебе з цієї кімнати». «Ну що ти, заспокойся!» – розгубився Жерар. Вона брадо зупинилася, та щось підштовхувало її. «Я не можу», – Діана казала щиру правду. «Я не можу більше так жити». Буря емоцій, на погляд Мен'є, була невмотивована. Він знав, що жінки схильні до істерії, але не хотів зізнаватися собі, що його обранниця була саме такою. Її сльози бентежили Жерарра,